Такими джерелами, від я брав цілі фрази або слова, були твори класиків української літератури, починаючи від Котляревського, «Живе народне мовлення», «Почути з уст», «Шістоміл» українсько-російського словника Академії наук України, словарь української мови Грінченка, російсько-український словник Української академії наук з редакцією Кримського, українські приказки, прислів'я і таке інше, Номиса, народні пісні Галіцької, Угорської, Русі, Головацького, російсько-український фразеологічний словник Вергана і Пилинської, і, звісно, твори сучасних українських радянських письменників Бажана, Гончара, Тельмаха та інші. Опрацьовуючи зібраний протягом багатьох років матеріал для видання цієї книжки, я користувався цінними вказівками кандидатів філологічних наук Варченка і Коптілова, викладачів української мови Ніжинського педагогічного інституту, яким складаю велику подяку. Окремо дякую багатьом невідомим мені кореспондентам, що після публікації моїх мовних зауважень у журналах «Жовтень» та «Україна» і у газеті «Літературна Україна» звертались до мене, запитуючи про ті чи ті сумнівні для них випадки українського слововживання. І тим допомогли мені схопити те, що цікавить багатьох. Антоненко Давидович Кінець озвученої книги Запис зроблено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих Читав Ігор Мурашко, звукорежисер Тамара Колікова Київ, 1992 рік